și în și pe pământ, tată, și sfânt. La microfon este preotul Valeriu, aducând lecțiunea numărul 160 din ciclul de lecțiuni al emisiunii creștine de radio, Evanghelia Lumina Vieții. Iubiți ascultători, ne aflăm cu studiul în Evanghelia după Matei, la capitolul 18, începem cu versetul 26. După cum deja este bine cunoscut de către cei mai mulți dintre ascultătorii noștri, obișnuim ca mai înainte de textul lecției de zi, să facem diferite incursiuni prin lumea mare, aflând tot felul de noutăți și istorisiri, unele adevărate, altele simple povești, dar pline de învățături înțelepte. În lecția precedentă am ascultat o poveste din tezaurul folclorului indonezian. Și pentru că am pătruns până în partea cea de lume, haideți să tragem o fugă și pe la coreeni și să le facem și lor o vizită. Astfel, am să citesc două povești coreene, una astăzi, iar cealaltă în cadrul lecțiunii viitoare. Povestea de astăzi poartă titlul de Cum s-a judecat bursucul cu jderul. Cândva se spune că bursucul și jderul au văzut în același timp, pe o potecă în pădure, o halcă de carne. Eu am găsit-o!" a strigat bursucul. Ba eu!" a strigat jderul. Nu, eu am văzut-o cel din tâi!" s-a burzurit bursucul. Ba eu s-a stropșit jderul. Multă vreme s-au certat și nici cum nu s-au putut împăca. Atunci a zis bursucul. Uite ce, hai să mergem la vulpe și să ne judece ea. Dacă a ascultat părțile, a grăit vulpea. Halca trebuie tăiat în două părți deopotrivă de mari. Una pentru bursuc, una pentru jder. Și vulpea a rupt halca în două. Da, jderul a primit bucata cea mai mare," a scâncit bursucul. Am să fac potrivă cu cealaltă," a zis vulpea, mușcând o bucățică bună din partea jderului. Eh, a mai mare partea bursucului?" a strigat jderul. Îndată o potrivește și pe acesta și a mușcat vulpea și din bucata bursucului. Atunci, bag seama, partea jderului a rămas mai mare. A fost nevoită vulpea să muște și din partea jderului. A tot potrivit așa bucățile de carne până a mâncat toată halca. E adevărat pe semne că cei zgârciți și cârcotași rămân veșnic în pagubă. Noi românii avem o zicală care spune așa. Când doi se ceartă, al treilea câștigă. Și este adevărat. Cearta pe avere și mai ales la tribunal sfârșește în a face întotdeauna bucuria lui satana. Indiferent de decizia tribunalului, satana este cel care câștigă din toate procesele de la tribunale, căci el este cel care ațâță oamenii la ceartă. Ce exemplu minunat ne-a dat în privința aceasta Domnul Iisus Hristos, care atunci când a venit pe pământ nu s-a certat cu noi, care am atentat la dreptul lui de fiu al lui Dumnezeu. Ne-a lăsat să îl călcăm în picioare, a lăsat pe Dumnezeu să judece Cearta dintre noi și el și ce chip minunat a judecat Dumnezeu, încât până la urmă lui a dat la loc dreptul care îi se cuvine, ba încă i-a dat un nume cu mult mai mare decât înainte, pentru ca numele lui Iisus să se plece orice genunchi din ceruri și de pe pământ. O, Doamne Tată Ceresc, ajută-ne pe toți aceia care purtăm numele de creștini, să urmăm lui Hristos, că de la Hristos ne vine numele, să nu ne mai certăm cu nimeni, Cin toate problemele, fie că se atentează la avutul nostru material, fie că se atentează la prestigiul nostru, să lăsăm toate în seama ta, să te lăsăm pe tine să ne scoți dreptatea și în același timp să urmăm exemplul Domnului Isus, să ne rugăm pentru cei care ne fac rău. Amin. Cere o milă, două dacă vrea. Îl împrumută din tabere și n-aștepta aici răsplădirea. Că ce o spun Iubiți ascultători, citim versetul 26 din Evanghelia după Matei, capitolul 18, urmat de explicație. Robul s-a aruncat la pământ, i s-a închinat și a zis, Doamne, mai îngăduiește-mă și îți voi plăti tot. Adevărata venire la Dumnezeu este de a te arunca pe tine, s-a aruncat la pământ și să-l primești pe el. Numai când te arunci, când te lepezi de tine, atunci poți să te și închini cu adevărat, atunci primești din partea stăpânului tot ce ai nevoie, căci ceea ce primești nu mai primește firea veche, care ar putea risipi, ci primește Dumnezeu care este în tine. Dumnezeu nu dă nimic din darurile sale duhovnicești, firii vechi. Când te arunci în fața Lui, te adună Dumnezeu. Când te aduni tu, te risipește Dumnezeu. Pocăința adevărată este atunci când te arunci pe tine, când arunci inima veche, mintea veche și primești o inimă nouă și o minte nouă. Robul spunea, Doamne, mai îngăduiește mă îngăduiește-mă și-ți voi plăti tot. Dar cu ce ar fi putut el plăti? Suma era fantastică. Și n-ar fi fost de ajuns câteva vieți de trudă s-o poată achita. Îți voi plăti tot. Ce înseamnă prostia și înfumurarea omenească? Cum se supraestimează omul? Ce lipsit de modestie este el? Dar Dumnezeu, ca un tată îngăduitor, care râde de pretențiile noastre copilărești, ne iartă datoria. De fapt, este singurul lucru care îl poate face unor copii proști. Zadarnică trudă este aceea să faci ceva vrednic pentru iertarea datoriei tale față de Dumnezeu. Nu sunt puteri în propria pentru ca să te ridici din groapa păcatului. Totul vine din afară, totul este lucrarea harului nemărginit al milostivului Dumnezeu, căci fiecare om are nevoie de mai multe milă și dragoste decât își închipuie el că merită. Robul n-a trebuit să se roage mult. Nu trebuie să-l rogi pe Dumnezeu să fie mirostiv, că el nu poate fi altfel. Trebuie numai să crezi, să știi că ești un osândit pentru păcatele tale. Nu mulțimea cuvintelor din rugăciune înduplecă pe Dumnezeu, ci credința și nevoia noastră. Credința însoțită de lepădare de sine pune stăpânire pe Dumnezeu și pe tot ce are Dumnezeu. Și când ajungi la starea de a te arunca, nu te mai uiți cazi, nu-ți alegi locul, ci îți arunci cu scârbă viața veche, viața de păcat. Când îți calci vrednicia ta în picioare, atunci Dumnezeu te face vrednic de sine, vrednic de împărăția harurilor sale. Aflăm în versetul următor, în versetul 27, reacția stăpânului care a fost rugat de către slugă. Și citim, stăpânul robului aceluia, făcându-i semile de el, i-a dat drumul și i-a iertat datoria. Iubiților, Dumnezeu poate să ne ierte marea noastră datorie, fiindcă este bogat. Și el, dacă venim și cădem în fața lui cu credință și pocăință, ne iartă nu numai o parte din datorie, ci ne iartă toată datoria pentru vecii vecilor. Dragostea lui iertătoare a intervenit pentru satisfacerea dreptății. El a plătit în locul nostru prin jertfa fiului său iubit, Domnul Isus Hristos. Iertarea este cea mai mare minune a sa, în fața căreia rămâne uimit tot cerul. O legendă evreiască spune că Dumnezeu a zis îngerilor, să facem pe om chipul și asemănarea noastră. Justiția s-ar fi apropiat rugătoare de tronul ceresc și a zis, Stăpâne și judecător al lumii, Ferește-te să creezi, omul, deoarece toți pașii săi se vor îndrepta spre nedreptăți. El va izgoni fără milă pe văduvă din adăpostul ei și pe orfan nu va cruța, va despuia pe propriul său frate. Regii și prinții vor zefui pe supuși și vor aduna averi făurite din sudoarea popoarelor. Atunci s-a apropiat și pacea de domnul cu aceeași rugăminte. O, nu, Doamne, nu, creia omul, el va aduce nenorocirea pe pământ, el nu va voie să cunoască egalitatea și nici dreptatea frățească. Ura îl va conduce și dezbinarea îl va însoți. Văd popoare și împărății ruinate în sânge, tatăl și fiul se vor urâ, soțul și soția se vor dezbina și nu va domni pacea în căminele lor. După aceea a venit adevărul și a ridicat glasul și a zis. Minciuna va fi trăsătura stăpânitoare a firii sale. Minciuna va domni în casa Domnului. Minciuna va fi în templul dreptății. Minciuna în familie și om pe om se va minți. Popor pe popor se vor trăda. După acestea, a venit minunata, sfânta și gingașa făptură cu numele Iertarea. Ea s-a proșternut înaintea Domnului și s-a rugat. Doamne! creiază pe om, căci eu îl voi susține, îi voi însoți pașii, de va cădea în greșeală, de se va lăsa târâ de tumultul patimilor, voi fi lângă dânsul spre a-l înțelege și ierta și îl voi readuce pe calea binelui spre tine Dumnezeule Preasfântul. Așa a vorbit iertarea și Dumnezeu i-a ascultat ruga și omul? Făptură slabă, acoperită de păcate, are mereu și mereu nevoie de iertare. Și iertarea îl însoțește de la nașterea și până la moartea sa. Dacă n-ar fi iertarea, nimeni n-ar putea să stea în fața lui Dumnezeu. El nu se judecă cu biata sa făptură care vine să-i ceară durare, ci îl iartă de toată datoria. Psalmistul Întreabă în psalmul 130, versetele 3 și 4. Dacă ai păstrat, Doamne, aducerea mintea nelegiilor, cine ar putea sta în picioare, Doamne? Dar la tine este iertare ca să fii de temut. În versetul următor, la versetul 28, aflăm ce s-a întâmplat în continuare. Robul acela, când a ieșit afară, a întâlnit pe unul din tovarășii lui de slujbă, care era dator 100 de lei. A pus mâna pe el și strângea de gât, zicând, plătește-mi ce ești dator. Toate nenorocirile se întâmplă în viață numai când ieși afară din Dumnezeu. Afară este întuneric, înăuntru, în Dumnezeu, este lumină. Afară este tulburare și întinăciune, dar înăuntru este pace și sfințenie. Afară este ură, viclănie și minciună. Înăuntru este dragoste și adevăr. Robul, când a ieșit afară din fața stăpânului, a devenit rău și neînduplecat, neputând să ierte pe tovarășul lui de slujbă, care-i datora o sumă atât de mică față de suma pe care o datora el stăpânului, cum ar fi 100 de lei față de 10.000 de talanți. Este ceva de necomparat. Când ești afară din fața stăpânului, nu mai poți să-ți vezi starea ta rea, păcatul tău, marea ta datorie, ci vezi numai păcatul apropiului și ceea ce-ți datorează el ție. În Dumnezeu îți vezi datoria ta. În afară de Dumnezeu vezi numai datoria lui. În Dumnezeu te vezi ca o nimica. În afară de El te socotești grozav. În Dumnezeu tu dai viață altora. În afară de El însă ei viața lui Robul ieșit afară din fața stăpânului îl strângea de gât pe tovarășul său, ceea ce înseamnă atentat la viața lui. Numai în Dumnezeu ești iertat și poți să ierți. În afară de El, ești cu păcatul asupra ta și nu poți ierta pe Cel care-ți datorează ceva. Semnul că suntem în Dumnezeu este Duhul Milei, al dragostei, al înțelegerii și al iertării față de aproapele. Când nu putem iubi și ierta pe fratele care ne-a greșit, când căutăm să ne despărțim de el, înseamnă că am ieșit afară, că ne-am despărțit de Dumnezeu. În afară de Dumnezeu este moarte. Afară sunt câinii, așa scrie la Apocalipsa 22 cu 15. Cine mușcă pe aproapele său, cine are colții, clevetirii și ai invidiei înfiți în viața fratelui, acela are duhul de câine și câinii sunt afară de casa și împărăția lui Dumnezeu. Afară sunt și ucigașii. Cine urăște pe fratele său este un ucigaș, după cum citim la întâia epistolă a lui Ioan, capitolul 3, cu versetul 15. Doamne Iisuse, păstrează-mă în tine, te rog, chiar și când nu vreau eu căci nu întotdeauna știu exact ce vreau. Tu ești viața și lumina mea. În afară de tine este întuneric și moarte. Ajută-mă să rămân în tine, lumină și viață. Amin. Haideți să vedem în versetul 29 cum s-a continuat incidentul dintre cei doi. Tovarășul lui s-a aruncat la pământ, îl ruga și zicea, Mai îngăduiește-mă și voi plăti. Oricât de mult ne-ar greși aproapele nostru, față de cât am greșit și cât greșim noi față de Dumnezeu, este ca o sută de lei față de zece de talanți. De aceea, cât de îngăduitori și cât de iertători ar trebui să fim noi față de toți datornicii noștri, oricât de multă milă și dragoste am împărți, niciodată nu este prea multă. Să nu ne fie teamă să iubim și să iertăm ce este mai bine să greșești iertând decât să nu ierți judecând și o din după dreptate. Cu dreptatea greșești mai ușor decât cu dragostea. La judecata cea mare a lui Dumnezeu, nimeni nu va fi osândit pentru că a iubit și a iertat pe nedrept. Nimeni nu va fi tras la răspundere pentru că a avut milă prea multă față de aproapele care a păcătuit, ci din potrivă. Foarte limpede a spus fericitul Augustin odată aceste cuvinte. Domnul ne-a dat judecata noastră în mâinile noastre. De noi depinde, de aici, să hotărâm de mai înainte condamnarea și sentința asupra noastră. Cum ne vom purta cu semenii, așa se va purta și Domnul cu noi. Dacă vom ierta, vom fi și noi iertați. Domnul a spus și nu se va lepăda de cuvântul său. Mai îngăduiește-mă!" Așa se rugat ovarșul de robul care a fost iertat. Să nu fim țepeni și neînduplecați când este vorba de înțelegere, iertare și pace. Cine își înțepenește gâtul va rămânea fără cap. Să fim îngăduitori cu inima iubitoare și grumazul moale față de slăbiciunile fratelui nostru." Să iertăm cum ne-a iertat și Domnul Hristos pe noi, aducându-ne mereu aminte că suma datorată nouă de fratele nostru este de 100 de lei, iar suma datorată de noi, Domnul Isus este de 10.000 de talanți de aur, ținând seama că un singur talant numai cântărește 60 de kilograme de aur. Sfântul Ioan Gură de Aur spune așa, Când tu ierți pe fratele tău, prin aceasta, imiți pe Dumnezeu și te asemeni cel mai mult cu El. A fi îngăduitor este o dovadă că ești copilul celui care este izvorul iertării și al îngăduinței. Cine îngăduie oare mai mult ca Dumnezeu? Dacă este vorba de răzbunare, cine este mai îndreptățit ca El să o facă? Să fim deci îngăduitori, căci toți avem nevoie de iertare. A ști să ierți înseamnă a merge pe drumul fericirii, fără căderi și abateri. Ce frumos a spus Traian Dorz odată. Dacă vrei să fii mulțumit o clipă, răzbunăte. Dacă vrei să fii fericit viața întreagă, iartă. Îngăduința și iertare sunt aripile care ne poartă Spre înălțimile veșniciei fericite. În versetul 30 aflăm reacția robului iertat, care era rugat de tovarășul lui să ierte acea mică datorie. Haideți să vedem ce a făcut. Dar el n-a vrut, ci s-a dus și l-a aruncat în temniță până va plăti datoria. Când nu vrei să faci binele, în mod nemijlocit vei face răul. Nu există o stare de mijloc. Robul acesta, care ieșise afară din fața stăpânului, afară din lumina și mediul iertării pe care o primise, nu mai putea să se poarte altfel cu aproape decât așa cum s-a purtat. Când ieși din Duhul lui Hristos, totdeauna vei întemnița Sufletele, în păcat, în duh lumesc, în tulburare și nesiguranță. Duhul lui Hristos eliberează pe orice om din orice temniță. Și, vai, câte temnițe spirituale mai sunt! Temniță este frica zilei de mâine. Temniță este duhul răzbunării. Temniță este duhul de partidă. Temniță este orice păcat și patimă care stăpânește sufletul. Se cunoaște cel care are Duhul lui Hristos pentru că el răspândește în jurul lui tot ceea ce Hristos răspândește și anume pace, iertare, dragoste, sfințenie și libertate. Duhului Hristos este Duhul iertării. El nu întemnițează pe nimeni în această vreme binecuvântată a Harului. Temnița de orice natură ar fi ea, nu este lucrarea lui Dumnezeu. Oricât de dator ne-ar fi aproapele nostru să nu îl întemnițăm să ne purtăm cu alții așa cum și noi în aceleași împrejurări am vrea să se poarte ei cu noi. Nimic nu ne îndreptățește spre răzbunare dacă zicem că suntem urmașii aceluia care atunci când a fost lovit și bagiocorit n-a deschis gura ca un miel pe care îl duci la junghiere. Duhul neiertător este duhul diavolului și duhul diavolului nu poate sta la un loc cu Duhul Domnului Hristos. Cine n-are Duhului Hristos nu este a Lui, așa citind la Roman 8 cu 9, și nu poți avea Duhului Hristos atâta vreme cât nu rămâi în El, în Hristos, printr-o credință curată și ascultătoare. Când ieși din credința ascultătoare, credința aceea care lucrează tot timpul prin dragoste, ai ieșit. Afară din Hristos. Și când ai ieșit din el, nu mai ai Duhul Lui. Și ești în stare să săvârșești orice rău, orice păcat, orice crimă. Răspândești în jurul tău numai Duhul Temniței, Duhul Adâncului Întunecos, unde locuiește diavolul, fiara și prorocul mincinos, după cum scrie la Apocalipsa 19 cu 20. În versetul următor, la versetul 31, Observăm că la scena aceasta au fost și ceva martori. Să auzim versetul, să vedem cum au reacționat aceștia. Când au văzut și lui cele întâmplate, s-au întristat foarte mult și s-au dus de au spus stăpânului lor toate cele petrecute. Nedreptatea săvârșită de noi, cei care zicem că suntem robii marelui stăpân Dumnezeu, este văzută de toți oamenii, și produce amărăciune, întristare și uneori revoltă peste tot. Această nedreptate este prilej de discuție și de potecnire acum, iar în ziua judecății, cei care ne-au văzut ne vor pâri judecătorului. Chiar dacă judecătorul ar vrea să ne ierte, tovarășii noștri de viață îi vor aduce aminte de nedreptatea și păcatul nostru. De aceea trebuie să ne împăcăm cu părâșii noștri încă de pe acum, Adică, nedreptățile săvârșite în ochilor să le îndreptăm și pocăința noastră să fie văzută și de ei. Dacă am păcătuit în fața oamenilor, în fața oamenilor trebuie să ne pocăim. Oamenilor pe care i-am întristat trebuie să le dăm satisfacția pocăinței și a umilinței noastre. Pocăința adevărată stă în întoarcerea la Dumnezeu și în îndreptarea răului săvârșit față de apropiere. Așa cum a procedat Zacheu, să întorci, adică înapoi împătrit celor pe care i-ai năpăstuit și i-ai nedreptățit. Dacă am întristat pe cineva, trebuie să reparăm în mod practic această pagubă în clipa pocăinței. Dacă am păgubit din punct de vedere material pe cineva, materialicește, trebuie să îndreptăm răul, nedreptatea, paguba pe care am înfăptuit-o. Aceasta este adevărata îndreptare și noștri de viață ne observă în tot locul, peste tot. Să nu lăsăm îndreptată vreo abatere de la calea sfințenii pe care ei au observat-o. Îndreptarea să o facem în ochii lor. De ochii prietenilor mai scapi, dar de ochii vrăjmașilor nu pot scăpa. De aceea să umblăm atenți dacă vrem să scăpăm de pâra lor. Este bine să nu se vârșim nedreptatea, dar dacă am să o să ne pocăim pe măsura ei și în fața oamenilor pe care i-am nedreptățit și în fața Lui Dumnezeu. Iubiți ascultători, încheiem aici programul numărul 160 al emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Și acum ca niște buni ispravnici ai averi încredințate nouă de Dumnezeu? Timpul rămas disponibil până la încheierea programului. Haideți să ne delectăm cu citirea a două poezii. Prima este intitulată Păstrează dragostea promisă. Păstrează dragostea promisă și ține legământul dat. Când stă scriptura nedeschisă, îți stă Hristos neîntrebat. Înfrângeți firea învârtoșată, ridică gândul drept spre cer Cât-ți este lacrima uscată, îți este inima de fier Pe fapte mila fieți ți scrisă, oricine fie așteptat Cât stă cu un ușa închisă, îți stă Hristos neospătat Izvorul dragostei nu-ți sece, cuvântul fie-ți cald rostit cât ți este rugăciunea rece, îți stă ogorul nerodit. Împărtășirea nu-ți desparte, urmează al Bibliei destin. Cât frații îți rămân departe, îți este Dumnezeu străin. Pentru Hristos, fă cu iubire mai bine tot și mai plăcut. În cer vedeavei cu uimire că pentru tine ai făcut. Amin. Titlul celei de-a doua este Fericit cel ce plătește Fericit cel ce plătește datoriile acum Duhul lui ușor pornește și nimic nu-l ține în drum Fericit cel ce-și aruncă rădăcina rea în foc Ascultarea de poruncă e ușoară în orice loc Fericit cel ce privește cu dispreț al lumii dor cu cât Duhul se sfințește, are zborul mai ușor. Fericit acel ce are doar pe unul Dumnezeu, lui nimic nu-i spre pierzare și nimica nu-i prea greu. Fericit acel ce merge liniștit după Hristos, lacrimilei el le șterge, muncii el îi dă folos. Fericit acel ce are țintă numai pe Iisus, drumul lui e numai soare, slava lui e toată sus. Amin.